Сонце освітлювало його очі, коли він озирнувся на неї, пробиваючись крізь висхідні дерева. «А може і навпаки?» – подумала Піп. «Може, це очі Раві освітлювали сонце?» На його обличчі з'явилася крива посмішка. «Сержанте!» Легко озвався Раві, м'яко тупочучи по опалому листю лоджвуду. Звук був свіжим і чистим, як дім, як початки і завершення. «Вибачте!» – Піп наздогнала його, крокуючи в такт з ним. «Що ти сказав?» «Я сказав», – протягнув він, підштовхуючи її ліктем у бік. «О, котрій твої батьки забирають тебе завтра?» Він почекав до Кембриджа, нагадав він. «Гей, тут хтось є?» «О, Мирано, здається», – відповіла Піп, похитавши головою, повертаючи себе назад. «Напевно, виїдемо десь о десятій». Вона не знала, як це зробити, як сказати, навіть з чого почати. Для цього не було слів. Біль пронизував кожну частину її, застряг у грудях, коли ребра стискалися навколо нього. Тріщали кістки, руки були в крові, а біль був ще гірший за все це. «Клас!» – сказав Раві. «Я зайду перед від'їздом, допоможу твоєму татові завантажити машину». Губи піп здригалися, горло стискалося, не даючи їй говорити. Раві цього не помітив, вони пробиралися крізь ліс, сходили з доріжки. «Дослідження», казав він, «вони у двох, команда Раві та Піп, у дикій природі, коли мені приїхати в гості?» Спитав він, пригинаючись під гілкою і піднімаючи її для неї, не обертаючися. Спочатку планували наступні вихідні, а якщо через тиждень після того, можемо сходити кудись повечеряти. Вона не могла, не могла цього зробити, і не могла зробити ще кроку за ним». Її очі наповнилися слізьми, швидко і боляче, вузол у грудях не відпускав. «Раві!» – тихо сказала вона. Він почув це у її голосі, різко обернувся, очі широко відкриті, брови насуплені. «Гей, гей!» – він повернувся, ковзаючи руками по її рукавах. «Що трапилось? Що не так?» Він обійняв її, притягнув до себе, однією рукою підтримав потилицю, пригорнувши до грудей. Ні, Піп вислизнула, відступила від нього, і здавалося, що її тіло розривається навпіл. Одна частина тягнеться до нього, обирає його, а не себе. «Раві, це, ти не можеш завтра зранку допомагати вантажити машину. Ти не можеш приїжджати до мене в Кембридж. Ти не можеш, ми не можемо». Її голос зламався, розірваний риданням у грудях. «Піп, що ти це востаннє», – сказала вона. «Востаннє, коли ми бачимося». Вітер грався у деревах, здуваючи їй волосся на обличчя, пасма липли до сліз. Світло зникло з очей Раві, їх затінила тривога. «Про що ти говориш?» «Ні, це не так». Вигукнув він, його голос змагався зі свистом дерев. «Це єдиний вихід», сказала Піп. «Єдиний спосіб уберегти тебе від мене. Мені не треба берегтися від тебе», сказав він. «Все закінчилося, ми впоралися». «Макса звинуватили, ми вільні». «Мені», ми – вигукнула вона. «Гокінс знає або підозрює, те, що він сказав мені біля відділку, ідея вже в його голові, і що?» Вже сердито сказав Раві. «Це не має значення». «Макса звинуватили, є всі докази. Проти тебе нічого немає. Гокінс може думати, що завгодно, це нічого не змінить. Це важливо. Чому?» – вигукнув він, відчайдушно майже зриваючися. «Чому це важливо?» «Бо голос Піп теж підвищився сповнений сліз, бо це ще не кінеця. Ми не продумали все до самого фіналу. Має бути суд, Раві. Дванадцять присяжних мають визнати Макса винним поза межами розумного сумніву. І якщо це станеться, тоді все справді закінчиться, і ми будемо вільні. У Гокінса не залишиться причин копатися далі. Вирок важко скасувати». Подивись на статистику, на Біллі Караса. Ось тоді ми справді вільні. Так і буде, сказав він. Ми не можемо знати цього. Схлипнула вона, витираючи обличчя рукавом. Йому вже один раз це вдалося. А якщо присяжні визнають його невинним, що тоді, справу повернуть поліції для повторного розслідування. Їм потрібен вбивця. І як думаєш, на кого першим зверне увагу детектив Гокінс якщо Макса визнають невинним. На мене, Раві, він прийде за мною і за всіма, хто мені допомагав. Бо це правда, і це його робота. Ні, крикнув Раві. Так, подих піп урвався. Якщо суд піде не так, як треба, я сяду. І я не дозволю тобі сісти разом зі мною чи комусь із наших. Це не тобі вирішувати. Вигукнув він, голос зірвався, очі затуманилися. Це мій вибір. Ти ходив до Гокінса щодо навушників, і це зав'язує тебе у все. Але я знаю, як тебе врятувати. Ні, Піп, я не буду цього слухати. Він опустив очі. Якщо вирок буде невинний, якщо поліція знову прийде до тебе з розмовою, скажи їм, що я змусила тебе це зробити. Ні, під тиском. Я тобі погрожувала. Я змусила тебе взяти провину за навушники, щоб врятувати мене. Ти підозрював, що я зробила з Джейсоном. Ти боявся за своє життя, «Ні, Піп, замовкни! Ти зробив це під тиском, Раві!» – благала вона. «Саме ці слова треба сказати. Під тиском. Ти боявся за своє життя, якщо не зробиш, як я сказала. Ні, ніхто в це не повірить. Змушуй їх вірити!» – крикнула вона у відповіді. «Ти повинен змусити їх повірити!» «Ні!» – сльози переповнили його очі, губи потріскалися. «Я не хочу, я не хочу цього!»